однак тих повноважень, що він мав, було замало. Передчуваючи, що війні рано чи пізно настане кінець, капітан побоювався, що життя його тоді втратить сенс. Не вважав себе ні катом, ні санітаром, а караючим мечем ідеології, що опанувала однією шостої земної кулі. Учора, коли він виїхав з воріт психлікарні, свідомість його була затуманена. Він пам'ятав одне, що шукав начебто бандитів у церкві і не знайшов. Проте запах крові бантежив його досі, і капітан вирішив піти з роботи раніше. Він мешкав на сусідній вулиці. Через дощ і туман, котрі унеможливлювали будь-які поїздки, світ видавався дуже тісним, і кожен крок у бік міг призвести до зіткнення стіною, як у тому клятому льоху він сидів у цілковитій темряві і з нічев'я ловив мишей, мацаючи довкола руками по смердючій гнилій солони. Лише раз на добу, вночі, у горі відкривалася ляда, і на матусті спускали з банок з водою і кусень сухого кукурудзяного хліба. «Що за чертівня?» подумав капітан. І головний біль угніздився йому в потилицю з новою силою. Можливо, саме в ці дні смертельна хвороба подавала йому сигнали, ідучи на його заповітному бажанню, щоб війна тривала до кінця його життя, що буде потім його не обходило. За десять років він звик до такого життя і до гір, які хотів колись зрівняти з землею. Заради цього він стримував себе, старався перед начальством, яке сиділо у Львові, сито їло, м'яко спало. Можна сказати, що капітан навіть любив цей край, де минула його молодість. За виїмком того часу, коли у 41-му його послали на схід робити зачистки у прифунтовій смузі. Виїмка виняток. Чергові бачили, як капітан вийшов з комендатури, не звертаючи ні на кого уваги, не попрощавшись навіть із секретаркою, дуже блідий. Щось у ньому було таке, що офіцери не сміли його зачепити. На дворі він ледь не задихнувся у неймовірно густому тумані, крізь який просвічувало жовте світло лікан. Порив вітру кинувся йому назустріч, сипнув дощем просто в лице. Капітан не зразу помітив, що дощ має солонуватий присмак. Це могло здатись через нестерпний головний біль. Таблетки Залишились у шухляді письмового столу. Капітан обернувся, щоб піти назад. Але будинки зникли разом із жовтими плямами з купо освітлених вікон. Він крутнувся на підборах і згубив потрібний напрямок. Прислухався, але крім дощу не почув нічого. Стояв на розбитій війною вулиці з ямами, заповненими водою. І десь поруч калатали серця людей, котрі боялися його більше, ніж ненавиділи. Справді почувся стукіт, але то було цокання іменного годинника, який торкнувся вуха, коли капітан витирав воду з обличчя. Майже осліплий від болю, у місті, котре, здавалося, знав на пам'ять, він пішов уперед дорогою, що мала привести його до помешкання, а насправді. Відводила все далі і далі. Він вийняв із кобури пістолет, хоча був певний, що його навряд чи хтось бачить, і тут почув ріпіння дверей, розгойдених вітром. Про усяк випадок звів курок. Але то був такий вітер. Капітан увійшов у темний отвір дверей з дивовижним спокоєм і відвагою, яку власний замок у Сигішуара, коли той був уже покинутий, розграбований і проклятий навіки, і запалив сірник за третім разом. Войводо, га, войводо, почув він шепіт. Пальці самі собою розтулились, пістолет упав на щось м'яке. Полум'я здуло подовом вітру, звідкись із середини приміщення. Почекаю я зараз, озвався голос, котрий належав старому чоловікові. І у кутку загоріла свічка. Капітан побачив просторе, але невисоке приміщення, до стелі заповнене діжками і мішками. На одному з мішків напів лежав чоловік з майже сивою бородою, браний у щось чорне. «Звідки я тебе знаю?» видушив із себе капітан, котрому несподівано стало дуже страшно. І той страх паралізував його рухи. Тож ж не знає купця з добромля? Так, то справді купець із добромля, несподівано згодився капітан. Ні, тепер уже Войвода, віднайшовши загублену бозна коли пам'ять. Тільки тепер у нього не було ненависті до купця, лише цікавість, змішана зі страхом, до цього незнищенного духа. Купець із добромля махнув рукою сядь, що то? Не втративши обережності, спитав воєвода, вказавши на діжки мішки. Сіль із моєї соливарні у вишені. Ах!